Софія зітхає, не знає, що казати, що думати. Вона була впевнена, що Дана чекає з війни Арсена. Це було б так добре. Михайлик мав би маму й тата, а так? Як же хлопчикові буде пояснити? Дана обняла її, пригорнулась. Арсен такий славний, він їй дуже подобається. Вона кожної ночі молиться за нього, щоб живим вернувся. Від нього ж досі ні звісточки, як пішов у 41-му, так і до цього дня. Тепер, коли під німцями земля горить, пошта запрацює, листи надійдуть. Але, Юрко, Боже, мамусю, це ж Юрко, це зовсім інше. Це доля, на небесах написана. День тягнувся, як вічність. Не могла дочекатися, коли він закінчиться. Підвечір протопила у літніці, кинула на підозі біля груби кілька оберемків сіна, Поставила тоненьке смугасте рідно, виткане колись як придане, воно й досі лежало на дні куфлера. Ввечері наварила бульби у мундирах, обгорнула панячок старою вовняною хусткою і коцом, щоб довше не вихолола, насмажила шкварок, поставила слоїк квашеною капустою. Отака весільна вечеря у них буде. Сиділа у темній кімнаті і дивилася через вікно у темний садок, що вже все більш пахнув весною, але й досі дихав зимовим холодом. Прийшов так же, як учора. Спочатку постояв під яблуною, прислухався, обдивився навколо, а тоді відірвався від стовбура і рушив на подвір'я. Тихо, тихо, так що гілячка не тріснула під ногами. Накинула кожушок і вибігла назустріч. Стиснув її так, що ледь не задихнулась з його обіймах. Сам відшукав її вуста. Вже не вкололася об щитину. побрився, готувався, значить, чепурився. Пішли до літнівки. Теремтів від нетерпіння, але роздягав її повільно, як і належить у шлюбну ніч. Голетіло спалахнуло під його нетерплячими пальцями і гарячими вустами, стало невагомим, попливло на хвилях блаженства. Солодкий біль, солодкий хміль, гарячі квіти на місці поцілунки. Коли та ніч промайнула? У досвідковому темному саду тягнув Соловейко. У неї обірвалось серце. «Не йди, не йди, Юрасю, побережись. Війна закінчується. Я тебе так заховаю, що ніхто не знайде». Поцілував, знову глибоко вдихнув запах волосся і пішов. Банячок з бульбою так і залишився стояти, обгорнутий хусткою і коцом. Навіть розпитати нічого не встигла. «Або дай тобі, Соловейку». Вже наступної ночі дізналася, чому він так раптово зник тоді, після благовіщення. Дурненька моя, но звісно ж не через те, що приревнував тебе, хоча трохи було, що правда-то правда, я ж не сліпий. Бачив, як на тебе Федірко дивиться, а він і не проховував. Але якби дуже вже приревнував, то витурив би із села його, а не себе. О, хай би не чувався, щоб я отак от легко відмовився від тебе, «Як ти могла і подумати?» «А Федірко тоді не просто так приїхав. Не в гості. Сказав, щоб я швидше втікав із села, бо польська дефенсива готує арешти, і є у списку тих, кого мають запроторити до Берези Картоської. Ще тоді мало збутись побажання Михалка Косінського. Мало б, якби я не накивав п'ятами сторічів. А Федір після моєї втечі спеціально залишився ще на один день – щоб прикрити мене? Звідки він дізнався? Ну, це вже питання інше. Дуже-дуже непросте питання. Як і дуже-дуже непростий Федір Лесик. Я бачила його в Луцьку. Він працює? Знаю. Він давно там працював. І псевдо у нього артист. Я здогадувався, хто він насправді, але не міг повірити. А тоді взагалі за свого рятівника прийняв. Думав, заховаюся на кілька днів, Пересиджу десь і повернуся. Але така от дивна історія. Вони знайшли мене саме там, де я ховався. Ніби знали, де шукати. Та навіть не шукали, просто знайшли і забрали. Нібито й звичував, звинувачень якихось конкретних не було. Але довелося відсидіти чотири місяці. Повернувся і зразу з корабля на бал. У моєї на весілля. Якби ти знала, як я чекав зустрічі з тобою, а тут таке. Та ще й братики твої нарвані, як з ланцюга зірвались. Навіть поговорити не дали. Не знаю, як я це пережив.